Október 19-e csendes munkában telt. Előbbre vitték a futóárkokat, s tovább dolgoztak az említett két ágyutelep elkészítésén. Az egyik, az olasziban lévő, október 20-án elkészült, s 11 darab nehéz ágyut állítottak fel benne. De ez a nap már nem folytój zavartalanul, mint az előbbeni. Volt meglepő eseménye. Úgy kilenc óra tájban reggel riadalom támadta táborban. A szomszéd erdőből, kicsik kívül, ürögd felől, néhány száz lovas tatár, s a tökölihez hű kurucok ugrattak elő, mint a villám csaptak le a táborra, sírtelenyében néhány foglyot, sparipát elkapva vágtattak. És a táborban kik tudtak volna hamarabb lovon teremni, mint a huszárok? Ismét ők eredtek a vakmerők után, huszára huszár után. Néhány foglyot s lovat visszahoztak, de mint akkor mondani szokták, hoztak fejet is. Akkor tudni illik az a szokás volt, hogy a katona a levágott ellenségnek fejével be is számolt. Erre másnap, október 21-én az olasziban felállított ágyukból megkezdték a belváros lövetését. Október 22-én 2000 rác érkezett Erdéből gyalog és lovon. Így mondja forrásunk: A huszár szót e lovasokra nem vesztegeti. Ugyanaznap elkészült a másik a körös balparti ágyú telep is, melybe szintén 11 nehéz ágyút vetettek. Másnap azután, október 23-án, jókor reggel megszólaltatták mind a két telep ágyút s a belváros falán oly rést törtek, hogy a következő hajnalon már rohamra akartak menni. De a törökök azt nem várták be. Éjfél után három óra tájban több helyen felgyújtották a várost, s ők részint a várba, részint a vár előtti földvárba vonultak. Ez alatt a belváros egészen lángba borult, de a vívók mégis beléje nyomultak, és sok barmot zsákmányul ejtettek. Megmentettek néhány száz rácot is, kik nem foglyok valának, hanem a város lakosai. Ennek a napnak egy örvendetes eseménye is volt. Heiszler tábornok, akit már többször említénk, tököli fogságából ideérkezett, hogy innét Bécsbe menjen. Heiszler fogolytársát, Doria ezredest, ki szintén zernyestnél esett rabul, már nem kellett kiváltani. Őt a halál váltotta magához. Október 24-e az Erdélyből jött rácoknak lő emlékezetessé. Jókor reggel a törökök kirohantak, s éppen őrájuk ütének, hogy keresztül nem gázoltak rajtuk, annak köszönhették, hogy mint forrásunk mondja, a németek megsegítették őket. Október 25-én a futóárkokat egészen a várárkáig vitték. Másnap felállították a faltörő mozarakat, s a olasziba közlekedő vonalat készítettek. Ez nap éjjel Gróf Löwenstein őrnagy, midőn az őrállásokat vizsgálá, egy ellenséges golyótól veszélyesen megsebesült. Október 27-én egyszerre 18 mozsárból kezdték a várat bombázni, és jól céloztak. A várban rettentő jajveszékelés keletkezett, úgy, hogy a mozsarak bömbölése mellett is kihallatszott, emberi testrészek repültek a levegőbe, még a bástya keresztül is. De a várbeliek sem maradtak adósok. Folyton viszonozták a tüzelést, az Ariánzaga ezred al ezredese, török elesett. A bombázás, tüzes golyók szórása a következő hét nap, október 28-tól november 3-ig, Folyton folyt, mi alatt október 29-én a vár kigyúlt, s hat óra hosszat égett. De közben-közben egyéb események is történtek. Október 29-én Bádeni Lajos örgróf felkérte a várat, de a török, ámbátor a bástyáknak már kettején is nagy részt átongott, s a vár egyéb része is leégve és romokba hevert, hallani sem akarta feladásról. Még mindig bízott, hogy segítsége érkezik. Volt is rá oka. Október 31-én ismét előre tört egy tatár csapat, s már egész a keresztények táboráig nyomult. Ekkor is a huszárok állottak elő, visszaűzték a vakmerőket, s még hét fejet, néhány foglyot, s elrablott keresztényeket is hoztak tőlök. E megmegújuló tatár és kurucrohamok, amíg egyrészt élesztették a várbeliek reményét, másrészt annál több aggodalmat okoztak Bádeni Lajos őrgrófnak. Tudta mindenki, hogy a e száguldozó, csipkedő csapatok tökölitől jönnek, ki akkor Boros Jenő és Gyula között táborozott, török-tatár-magyar seregével. Az október 19-i megrohanásról meg éppen azt beszélték, hogy annak intézője a híres kuruc vezér Petrőci István volt. Az őrgróf tehát minden órán tarthatott attól, hogy tököli, kizernyestnél oly bámulatos meglepetést szerzett helyszlernek, neki az őrgrófnak is hasonlót szerez. Hogy egy véletlen pillanatban rajta üt, s a várbeli törökökkel kezet fogva két tűz közé szorítja őt minden táborostul. Annál feltűnőbb tehát, hogy ez az aggodalmas, sőt veszélyes helyzetének véget vetni nem igyekezett, a vár gyors elfoglalása által. Három hete volt már, legalább húszezred magával, nagy váradalatt, alatt, a palánk a város hatalmában, a várbástyáin tátongó rések, de rohamot még csak meg sem Némi magyarázatát találhatjuk ennek az őrgróf ma hajlamában, hogy ő, mint egyik történetírónk megjegyzi, nem annyira a várvívás, mint inkább a mezei ütközetnek volt barátja, Smestere. Végre is a helyzetén nem az előnyomulással igyekezett segíteni, hanem hát a védelméről gondoskodott. Laport a lezredest november 1-én 600 dragonyossal a Heisler s a magyar gyalogság a lovasság nagy részével a vidékre küldé, hogy ott a törökök skurucok mozdulatait figyelemmel kísérje. Ez azonban már ekkor felesleges intézkedésnek bizonyult. Tököli látta, hogy nagyvárat felmentésére nem rendelkezik elegendő erővel, amellett vitézei éheztek, sokszor egyebet csemettek vad gyümölcsnél, s már a húharmattól is sokat szenvedtek. November elsején visszafordult, tehát világos felé, majd átkelt a maroson is. Erről az őrgróf részint szökevények, részint hűségre tért kurucok által csak hamar értesült. De ez megint csak nem ösztönözte a vár erélyesebb vívására. November negyedikén készületeket tőn, úgy, hogy a törökök is jól lássák a várárok vizének lecsapulására. Megvala győződve, mint forrásunk mondja, hogy ez a törökökre hatni fog, és elválik, hogy oly makacson, mint eddig, várják-e be a bombázásnak végét. De bevárták. Az őrgróv követének, aki által újra felkérte a várat, elutasítólag feleltek. Eremi mi történt? Talán általános roham? Idézzük a haditudósítás szavait. Végre, mivel az idő egyre hidegebb, s nedvesebb lőn, s az ellenség sem akarta a bombázásra megadni magát, télire a várat erős ostromzár alá fogták. Vagyis, megelégedtek a gyümölcsnek csupán a héjával, a palánknak s a városnak elfoglalásával, magát a várat továbbra is a töröknél hagyták. Pedig már ekkor az őrségből háromszázan elestek, több főtisztjük elesett, a tüzérekből is már csak tíz volt életben, az egész várbeli népség meg a romok közt sokat szenvedett. Bádeni-Lajos őrgróf 1500 németet, a Nigrelli ezred felét s a Tingau ezredet egészen a város nyugati oldalán készített, körülárkolt táborba szállította, 1200 hajdut és huszárt pedig Molnár ezredes alatt a város falainak tornyaiban és olasziban helyezettel. Támogatásukról is gondoskodott, és evégett Nagyvárat közelében, belényes, csatár, Diószeg, Debrecen és a többi városokban több ezredet szállásolt el. Valamennyiük parancsnokává a Budaváránál megsebesült Gróf Auerzberg vezérőrnagyot, de ez még távol lévén, helyettesével Castelli tábornokot tette. Azután ő maga bícsbe távozott, a szép, a nagy hadsereg pedig széjjel az országban téli szállásokra visszajön nekem még valaha? Méltán aggódhattak rajta a magyarok, kivált a Biharvár megyei. Az ostromzárak lefolyása mindenütt egyforma, egyformán untató és unalmas. A két ellenfél örökösen farkas szemet néz egymással, az egyiknek legkisebb mozdulata rögtön megmozdítja a másikat. Ha a várfalon mutatkozik valaki, azt az ostromló siet lelőni. Ha pedig ez alszik, vagy mulat, a várbeli rögtön rajta üt, hogy annál jobban megzavarja, elpaskója. Így folyt ez nagyváradon is az 1691-1692-es év egész telén. Szokatlanabb valami ritkán történt. Mikor a törökök látták, hogy az ostromtól megszabadultak ugyan, de szorosan körül vannak zárva, Először is élelmiszereik megtakarításáról gondoskodtak. Mindazokat, kik nem voltak fegyverfoghatók, asszonyokat, gyermekeket kiküldték a várból, sorsukra s a vívók emberi érzületére bízva őket. Azután jöttek egyenként a szökevények is, kik, mivel a várban takarékoskodtak az ennivalóval, elhitették a vívókkal, hogy a törökök élelme fogytékán van, s az ostromzárral is megadásra kényszeríthetik őket. December 20-án kitörtek a várból, s eléggé furfangosan. Először két kisebb csapat rohant ki, s míg a vívók ezekkel vesződtek, míg egész figyelmük ezekre irányult, kitört egy harmadik nagyobb csapat is. Ennek a huszárok vágtak eléje, de a törökök lökése olyan erős volt, hogy a huszárok megzavarodtak. Szerencsére mégis összeszedték magokat, s a törököket visszanyomták. Erre kasztelli a belvárosban, a várhídja közelében lévő földvárat, melyet a törökök, mint fentebb láttuk, odahagytak, a keresztények meg rögtön elfoglaltak. Még két árokkal megerősítette, de azért a törökök még ezután is kikitörtek. Így köszöntött be az 1692. év. Nagyvárad ostromzára folyton tartott, de azért a sok csalódás után új évkor még ingyen sem hitték, hogy ez az év lesz az, melyben gróf Betlen Miklós, ha még él, végre levágathatta volna a haját. Ő ugyanis, mint emlékezhetünk rá, Nagyvárad elfoglalásakor, tehát 32 év előtt olyan fogadást tett, hogy a haját le nem vágatja, valamíg nagyvárad török kézen lesz. De az év nem valami szerencsésen kezdődött. Január 6-án egy basa, nyolcad magával megindult gyuláról, lóháton, nem kisebb szándékkal, mint hogy a nagyváradi ostromzáron keresztül bejut a várba. És bejutottak mind a nyolcon. Huszároknak öltözködtek, így jártak túl az előörsök eszén. Nyolc ember, ha mindjárt basa is, még nem nagy segítség, de nagy volt a dologban az, hogy a basa bravúrja, megjelenése, de kivált biztató szavai felvillanyozták a már-már lankadó őrséget. Gróf Auersperge tábornok nagyon zokon vette a rajta esett kudarcot, de a basa már ben volt nagyváradban, hanem Gyuláról jött, Elhatározta tehát, hogy Gyulán tölti ki bosszuját. Ami katonaság német, magyar, rác Debrecenben és környékén volt, azt összeszedte, és csendesen mondhatni lopvást megindult Gyula felé. Az volt a terve, hogy cselért, csellel fizet. Septében meglepi a várat és beveszi. Január 15-én reggel, mikor a Gyulai várban hatot ütött az óra. Már Gyula alatt állt. Csendes volt minden, a vár, a város még aludt. Gróf Auersberg rögtön megrohantatta a palánkot, be is vette, de mikor a vár eléért, az őrséget már fegyverben találta. Hozott ugyan magával létrákat, ágyukat, sőt, egy faltűrő mozsárt is, de anélkül, hogy ezekből csak egyet is használt volna, Megfordult a sarkán, s amint jött, visszament. Kevéssel ezután a huszárok elfogtak egy törököt, aki nem a várból akart kiszökni, hanem be a várba. Ez a török azután érdekes dolgokat beszélt, hogy igazak e az más kérdés. Elmondá, hogy azelőtt néhány nappal öten szöktek ki a várból, köztök egy főtiszt. Szerencsésen elértek Gyulára, majd Temesvárra. Innét a tiszt Drinápolyba ment, hogy annál hadhatósabban terjeszthesse elő a nagyváradi törökök szorult helyzetét és sürgesse megsegéllésöket. Őt azonban a temesvári basa visszaküldte nagyváradra és bizonyosan újabb hírekkel. Hogy három társával mi történt, azt nem tudja. De nyilvánvaló, hogy mivel el nem fogták őket, tehát azok szerencsésebbek voltak nála, Bejutottak a várba. Kicsi kívül egyenként különböző utakon igyekeztek oda bejutni. Elmondá azt is, és gróf Auersberget ez érdekelte a legjobban, hogy az a basa, aki néhány nap előtt nyolcad magával beszökött a várba, nem kisebb egyéniség volt, mint maga nagyvárad új parancsnoka. Egy kis katonai tréfa is történt, de aminek vérrel szokták megadni a zárát. A várbeli török nagyon jól tudta, hogy a magyar huszár sokkal mozgékonyabb, mint az olyan mulatságot, amilyen egy lusta ostromzár valami nagyon szívlelhetné. Azt is tudta, hogy a huszárok legnagyobb része azelőtt tököli híve volt, s bizony jobb szeretni, ha most is Auerzberg helyett tököli vagy petrőci lenne vezérük. A török tehát kísérletet tőn, hogy a huszárokat elcsábítsa. Ezek álltak a szónak, de jelentést is tettek Auersbergnek. Auersberg rögtön észrevette a dolog kizsákmányolható oldalát, s meghagyá a huszároknak, hogy színleg menjenek belé az alkuba. Ez meg is történt. Úgy egyeztek meg, hogy a török kiüt a várból, és akkor csata közben a huszárok hozzájuk pártolnak. A török ki is ütött, de a maga erembe esett. Éppen a huszárok fogták fel lökését, s nagy veszteséggel visszavonulásra kényszerítették. Közben a vár lövetése is megmegújult. Ágyuk, mozsarak dolgoztak, az égő golyók repültek, néha háromszáz is egy nap. A várbeliek aggodalma meg napról napról nőtt. A tavasz még messze volt, sioltutták, tudták, hogy a török sereg tavasz előtt nem szokott megindulni, addig tehát felmentő sereg sem érkezik. A várparancsnok és a Janicsáraga meg is hasonlottak egymással. Amaz már abban sem hitt, hogy tavaszig tarthassák magukat, ezért tisztességes feltételek alatt kész lett volna feladni a várat, ellenben a janicsáraga már csak a véget is tovább akart küzdeni, hogy végső esetben annál tisztességesebb feltételeket csikarhasson ki. És küzdöttek tovább. Február hónapban háromszor törtek ki, de mindannyiszor szerencsétlenül. A második kirohanásnál, ha a huszárok nincsenek, azt a hadosztályt, amelyre a törökök először vetették magokat, agyongázolják. Különben a török végsőre járó helyzetét nem csak az egyre szaporodó szökések a várból, hanem egyéb jelek is kézzelfoghatóvá tették. Majd három szekér jött ki a vár kapuján, telve török asszonyokkal, gyermekekkel, s emlékeztetve az ostromlókat, az akülei gójára, mely megérezve a közelgő vízt, hordta kifelé fiait a városból. Majd megtörtént az is, ami már az őrség demoralizációjának kétségtelen jele volt, hogy Mehmet aga maga hozta szóba a megadást. Egyik újabb kirohanásuk alkalmával hátra maradt a várba visszavert csapatjától, s valamelyik császári főtisztel kívánt szólani. A tolmácsnak pedig kiterre Gróf Auerzperg hozzája küldött, ezt a három kérdést adta fel. 1. Nem szándékoznak-e felhagyni az ostrom 2. Van-e hatalmok a feladás pontjainak megállapítására? 3. A feladás után szabad lenne -e egyik másik töröknek kivált a főbbek közöl Nagyváradon laknia? A felelet az első kérdésre az volt, hogy az ostromzárat nemhogy abba hagynák, hanem még legközelebb valóságos ostrommá változtatják, és akkor, ha addig meg nem adják magokat, az egész őrséget kardra hánják. A másodikra, hogy az alkú megkötésére tejhatalmok van. A harmadikra, hogy a császári kegyelem védelméről biztosak lehetnek, ha a kegyelemhez ideje korán folyamodnak. Azonban alkura ekkor még nem került sor. A várban, mint megláttanjuk, a harcias párt kivált az éltesebb törökök között, még mindig tekintélyes vala. Április 11-ének éjjelén a várból röppentyűket eregettek fel. Bizonyosan jeladás volt az, de hogy kinek vagy mi végre, azt sohasem tudhatták meg. Két hét múlva azután nagyon megváltozott a helyzet. Nagyvárad török hódoltságának utolsó korszaka elérkezett. Heisler, ki mint láttuk, tavaly kiszabadulása után Bécsbe ment, onnan most, mint a nagyváradott vívó sereg kinevezett parancsnokat ért vissza. Április 29-én átvette gróf Auerspergtől a vezérletet.